China anifusa kubwa ya dunia, wa Afrika atusila ziedamu. Marekani wawo walisha anza kufaidifusa za China pamoja na kuaponda. Marekani kakopa sana China kuliko nchi zote. Wa China anisoko kubwa duniani, wako biloni moja nukta nne, Afrika atunawawuzia nini. China inafadhiri miradi mingi Afrika kuliko IMF na World Bank. Mfadhili wa makalahi ni Asamoil wa uzaji na wasambazaji wa mafuta Tanzania Mwandaaji ni Dennis Impagaze, mimi naitua Ananias Edgar Na hii ni Sehem ya Pili オヒーキラムトアナデレヴァワケウタス a ャンゴジャーニキュチェボダボダワンゴウキンビ z チャプボダボダザンチナアトゥナボダボダザマ a カニナウングレザハパ u ラフウトゥナワポンダサウサウエゾウフィキリニムズウィサナマナオナポンゴザムトゥコネカナキトゥコンベレザワトゥナウ e e n フィキリエネ k イエエンデレ d a w ポンダワチナ Lakini kumbuke ni wenzenu mpaka sasa wanalisha asilimia shurini ya watu wati duniani pamuja na kwamba. Arithi yao ni asilimia tisa tu ndio inafaa kwa kilimo. Huko tunakuelekea tukizuba ampaka matembele tutawziwa na wachina. Uwe subiritu na huu waribifu wa mazingira. Tunaelekea mahali ya mbapo hakuna kitu kitakachopandwa na kuota katika arithi yetu. Tayari wachina wamishatua waraka namba moja kuwarakisha ujenzo anchi nyinguvu kubwa ya kilimo. Kuna kitu wamiaona hawajamaa. Wakati sisi, tunafunga mipaka tusiuze chakula nje. Wachina wanapambana kuyuzia dunia chakula. Hapa lazima utajua na estahiri kupondo ni nani. Wachina wamifunga mpaka vitalu vya kuzalisha mbegu huko kuni angazajuu kusiko na magonjwa na wadudu hatarishi kwa mimea. Wako huko Angani, tangu makariponi mitesa na tisini. Wakatisha Sisi tu koko kuniambia dalam kubwa kupokea mfumo wa mavingi. Hawajama wana tumia pesa nyengi karika kufanya tafiti zake sayansi. Sisi tunatumia pesa nyengi karika posho na viburu disho via safari. Semina na ziara na kidogo zinazobaki tunakwenda kujenga madarasa na matundu avyo kusomeisha wasomi tu sawaitagi. Ukihaji unatukana. Ukiendelea kuhoji unaituwa mganga o kenyeji. Kuko china zaidi ya watu milioni miatatu wanajishugulisha na kirimo. Sisi zaidi ya watu hata sijiwi ni wangapi wanashindana kujenga hoja mitandaoni ili kupata nani zaidi? Nani zaidi katika kusema? Hii ni futuhi. Ititakiwa tutafte nani zaidi katika kuzalisha buwana. China mpaka sasa andeo mzalisha juwa kwanza wanafaka. Mboga, matunda... Nyama, samaki na mazaumengine kilimo. Kwa ni wale, samaki aina ya kibua unadhani wa metoka ziwanyasa, kibua wali toka china. Sisi, kando kando ya ziwanyasa, tunalimanyanya na semu nyingine tunazitumia kama vio vihaja zote, kubwa na ndogo. Katika hili, bado utaitaji ustaarabu. Wazungu hawakotayari kumwacha mchina jitanue ndio mana nyundo za kuipiga china na nchi za ukanda huo wa eshi, hazi mikuanzito sana. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, n Marekani wanakituo cha kijeshi karibu na Taiwan, kinaitua Guam Navo Bez. Kiko kwenye kisiwa cha Guam bahari ya Pacific, kichokisiwa animali ya Marekani. Wanayichungulia Taiwan kwa pale, wala hawa itafuti Taiwan, wanaitafuta China. Sasa hivi China inashambuliwa na mataife magaribi kwamba inavunja haki za binadamu. Na wakati wanajua kabisa china wamerusu demoklasia ya kiuchumi na siyo demoklasia kusema usikike. Uchumi unajengwa kwa nguvu na jasho na siyo kwa kusema na kusikika. Marekani na ulaya ya leo siyo matokyo ya demoklasia ya sema usikike. Bali ni matokyo ya nguvu na jasho la babu zetu enzi za utumwa. Fungua ubongo unaibiwa mchana kwe upe. Sikiliza, bila viboko riliakati singejengwa. Bila viboko ulaya na marekani zisinge jengwa Au umesahau babu zaku walivohenyeka utumwani kuijenga ulaya na marekani Walipo ona lengo lao limetimia wakasetisha biyashara ya utumwa na kuanzisha biyashara ya hake za binadamu na demoklasia Hii ni kwa faida ya nani? Katika biyashara ya hake za binadamu majizi ya kajificha humo Unaiapa madaraka ya naiba ukiagusa hake za binadamu wana kujajuu ウォーポーゼハウポウナイバウナニョングワオ VAFRICA INAMAISHEMABAYAKUASOBABUYAWESON OLINDUANAHAKIZABINADAMMASKINA KIOGUA KUPONANIKUDRA z a, u u. a kup m u n g u w e、ja、n z e t u a c h i n a m b a u a h a w a h a w a h a w a h a w a a a a w a a a a a h a a n d a a s k i n a k i o g u a n n a n a Mwaka elifumbili na kuminasita China ilituwa waraka wachina ya nyi Afia mwaka elifumbili na thilathini. Kutekeleza mpangu wa Afia Bora nchini. Leo asilimia 95 ya wachina wana bima ya Afia. Sisi tunopromoti hakize minadamu na wezi tuko wapi. Sikiliza. Afia Bora ndio msingu wa maendeleo ya familia nchi na taifa. Hakuna maendeleo katika taifa lenyo wagonjwa wengi. Africa in a w a g o n j o w e n g i in Dio Man Hatuendelei Leo left Spaniachina n i、ja、mi m、um、i a k a Sabinanane Navifo Yotuadogo Ikuchinisana Katia Watoto e l f m o j a n Yotuatano Tundo w e n y e u Wakikawa Kufa k a b l a Miakamitano Hatahalia Udumavu Ikuchinisana Niasirimia Tisa Nuktatisa t u Tanzania Wanasema Asirimia Rubainia Watoto Amiduma Sasa hawa wadumavu ndo wanakujia kuongoza taifa. Tunachajie kuwa Afrika dioduma. Hivi tunavongea China haina malaria. Waliteke teza kabisa baada ya kuone na wasumbua sana. Sisi tunashindwa nini? Maana malaria inatuwa sana kuliko hata ngoma. China hawana demokrasia ya kusema. Wawana demokrasia ya ukiugua unatibiwa na kupona. Ukitaka kusafiri, unasafiri na kufika. Ukitaka kutajirika, utetajirika kwa miundumbini wa serekali. Wachina ni watu wenye akili, zilizo tanguli ya mbele. Walisoma ujamaa na ubepari. Wakachukua mazuri ya ujamaa na mazuri ya ubepari wakatengeneza mfumo na ujua wao. Wakawita ujamaa wakichina. Ujamaa wenye vyama vya upinza ni nasoko huru. Pinzani wachina wanawita upinzani wenye busara. Ndiyo maana viyama vya upinzani vimekwepo miaka kibao na vina wanachama wengitu. Ngoja ni vitaji vyoti chapu kwa haraka. Chakwanza ni RCCK kilianzishwa mwaka rifunji mea tisa rubana nani. Kina wanachama laki moja na rifunji mea tisa rubana nani. Chapili ni CPWDP kilianzishwa agosti tisa mwaka rifunji mea tisa na thilafini. Kina wana chama lakimwonya na elforubana tano. Chato kinaituwa C D L kirianzishwa tarekumi na tisema chumwa krefunyimia tisa rubana moya. Na kina wana chama lakimbili na elfu manambili. Channe ni J S kirianzishwa September tato mwa krefunyimia tisa rubana tano. Chato nani C N D C A kirianzishwa tarekumi na tisa Desemba mwa krefunyimia tisa rubana tano. なきなわな chama, lakimoja, na iluf sabini. cha sita, ni capd.kilian z i、ja、s h w a a tare, t h e l a t i n i d e c e m b a m, m u a k a r e f mujimiatisa, rubanatano. なきなわな chama, lakimoja, na i l f a m s i n a s i t a mia nani, nanani.na cha saba, ni tdsgl.kilian z i s h w a a tare, kuminambidi, n o v e m b a m u a k a r e f mujimiatisa, rubanasaba.kina w a n a chama, afta tutu.hi, indio, china, bro. Iko bara la Asia kwake na Kim Jong Un na Putin wababu wa dunia inaitwa jamu huria watu wa China imepakana nanchi kumina nje za Vietnam, Laos, Myanmar, India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Russia, Mongolia na Korea kaskazini. China inaukubwa wa kilomete zambra ba millioni tisa nukta sita. Mjumu wa China ni Beijing na Shanghai ndio biashara. China inawatu billioni moja nukta na ni wengine kurekobaral Afrika. Raisu wa Okombe ni Xi Jinping ana kumbia watu ni chanzo changu via China. Nitofauli na ukukwetu. Kuhu watu si anguvu yantzete tu. Ndio. Sasa kama kijana mnyi umri wamiyaka felatini bado na kulakuwa watu engi waninisasa situache kuzatu paka pale dutoka pujua thamani ya watu kadika kujenga uchumi ukioambiya kijana wake zeni kadika kirimo biashara kina lipa watakuli zami tajia tatupa babayako hili ni sio swali hili ni tusi tena tusikuwa ukionamtumzi mo na tukano na kijana wado gosi sheku semahawa nanda budi tafakari. Sio kila mti unaupigwa mawe una matunda mingine na nyoka. Afrika hatuwezi kujilisha. Tunaharibu vianzo vya maji. Misitu, masalia ya samaki. Hatuwezi kulimakirimo wachinyetija. Kila mwaka ikitokia ukame kidogo tu tunakufa kama kumbi kumbi mpaka wazungu waji watusaidie. Hatu na mifumo mizuri ya majitaka na majisafi. Mtu wakipata vijesenti anakuenda kununua uwanja wampira na eneula wazi ajenge hoteli. Matokeo yake miji yetu ni kituko. Nyumba inaungua mpake na teketea kwa sababu gari lazima moto haliweze kufika. Hatueze kutengeneza bidhazo zote zile. Ziwanda vya maana kwenye nchizetu vinaindesho na wahindi wa rabu na sasa wa china. Vijana wetu wanajitua muhanga baharini kuenda ulaia na warabuni kufanya kazi zandani na viwandani. Kuendelea kuzana ni kuleta hasara duniani. Wakati umifika Afrika tujifunze kwa China ili tutoke kwenye mkwa muhu. China ni mwalimu mzuri kutokane na historia yake ya kuinuka raka kire lipuanguka. Tangu taifahili lianzishwe miaka iluftano liopita wakati likitawaliwa na Afrika mpaka leo. Imekwepa mishale mingi kama nyani mzee. China ya kale imipitia katika awamu kuminatatu kubwa kubwa. Zilikuwa awamu za kidola zilizongozo na familia zinyenguvu. Awamu zilizongozo na viongozi shupavu na matata sana. Kila awamu ilingi madarakani kwancha ya upanga na kufurusho kwanja ya upanga vile vile. Awamu imara ilidum na awamu zaifu ilidumaa. Zamani hawakuna ustaarabwa kubadilishana madaraka kwa amani. Walibadilishana kwa damu na jasho. Watu wakale walikuwa wanyama haswa. Mbona leo hii dunia ikoshwari sana. Enzi hizo kunywa damu ya mtu ilikuwa kitu chakawaida sana. Awam ilioka madarakani kwa muda mrefu mana yaki ilikuwa ngangari. Ngoja ni kupitishe kunyawamu hizo kuminatatu chapu japo kwa ufupi. Awamu ya kwanza dola ya shia, ili utawala kwanzea mwaka elfu mbili na sabini, mpaka elfu moja na mia sita kabla ya kristo. Dola hii ilikuwa chini ya you the great. You walipata wongozi bada ya kutatotatizo la mafuriku ya mtu njano yalusumbua kwa miaka mingi. Mtu ukifurika uliwa watu na kusomba mazao yote, watu likufanjaa. Iyu akajana wazo la kuchimba mifereji mingi mingi kwelekea bahareni Tatizo likaisha Wachina wakagungachia zinakumpa mawa yake kabla jafa Walimfanya kuwa kiongozi wachina Huu ni utamaduni wachina kumtunu kumtu walefanya vizuri kwa masala yanchi Hata Mao Zedong paka leo anaitua mwenye kiti wachama cha CPC Pamoja na kwamba alishakufa kitambo Chia ukikubwa andani ya chama, kinanzia na ukatibu mkuu. Mwenye kiti ni moja tu, Marem Mao Zedong, wame mtu nuku kwa sababu ya kujenga misingi ya uchumi wa China, unaushangaza dunia leo. Hata uraisi Shin Jinping, wame mtuanga uraisi wa milele kwa sababu ya maono yaki ya kufufo ile Silk Road, iloifanya China kwa na uchumi mkubwa duniani miake miasita, Shingi amekuja na mraadi wa Wani Belt, Wani Road, kunganisha China na dunia nzima kubarabara na maji. Baada ya kumaliza tatizo la mafuriko, You the Great, haliwafundisha wachina kulima na kufuga samaki. Haliwatoa katika maisha ki Primitive. Maisha kuhishi kama nyani wala matunda na mezizi. Wakanza kuhishi kama binadamu. Nyani wanaviungo vyote kama binadamu lakini hawajengi. は a limi nimajinga kweli. hata m v、yes、ha o i kinesha y yanaloana. halafu mpuzi mojana se mana sisi t u l i w onge, u, k w a n y a n i nyani yanyoko.you, ali kwana uchungu na wana n c h u n y e s h i d a kitambo.kipinde icho, hata j a w a kiyongo zinim totuam falume.anashugulika anashida zawa tu.you can imagine.leom totu a r a i s i ashugulika anashida zawa nyonge thubutu.nakulewa na marafiki ya m w a c h e n a n i Kuyujamaa yu the great tisikunne baadhi yakuwa aliachamke na kwenye kupambana na tatizo la maforiko alikahuko kwa miaka kumina tatu mpaka tatizo likaisha wakati uenzake baadhi yando au wanakwenda fungate kutafuna madeni na kuteseka kuyaliipa wakati wandoa huyu alikuenda kutatua shida zawatu hatari vivokuwa kiongozi hakushinda kulabataikulu. Badala yake alishinda na watu katika shida na ura kama yesu na wanafunzi wake. Hata kifochake kilimkuta kiwaporinia kiwinda kito weo. Raisu wa nchi anaenda kuwinda. Uza lendo mkugwa. Alitawala nchi kwa miaka ruba na tano bila mushkiri na watu wa wakumchoka. Kabla hajafa ajanzisha mfumo wa kuwapa watu ongozi kutokana na uwezo liukua nao na siya urithi. Hata hivyo alipokufa mtoto wake alivunjo taratibu huo akajipa uongozi. Dogo alitua mfalumekiu. Baada ya hapo, uongozi ukawani wakurifishana kunyoko wao. Vizazi vyao kuminatano vili tawala dola ya shia. Humo walibuka viongozi wa hovio sana kama taikang. Kongji anaji. Mtawala wamwisho walikuwa ji. Huyo ndo walitiadoa familia kwa sababu hata malaika na weza kuzaa shetani. King G alipenda sana mbususu, pombe na bata. Hakujali shida za wananchi. Alijenga kasri kwa jiriakula na kunyua akiwa na vimada wake. Aliuwa mawaziri wake waliomkosua kama kamuzubanda. Alikuwa mjinga sana huyu muamba. Kuna kipindi alitumajeshi likateke mabinti wa weili watoto wa kiongozi mwenzake. haka wawawote kwa mpigo Sijue litaka kugundua nini ndo yale yale ya mobutu sese seko kuku mguendwa za banga kuwa mapacha kwenye ndo ya siku moja ila viongozo wapuuzi wanafaidi ya he mabinti hawa bichi ni wan na yan baada ya kwa oa aliwabatiza majina mapi okaitwa zao na hua walivyo nogewa alimtimua mkiwaki mwashi wa zamani ila hata uye mwashi mwanzoni ya likuwa kisu. Halafu alisumbua sana kwa bata na biti mwoyule. Binti alipenda pombe, muziki na ngono kwa sana, halafu hakuwa na adabu. Halimshawishi mwme wake ajenge swimming pool ya waini mwme ya kajenga. Kama wana vujua tena, hakuna mwana umemgumu mbele ya mbususu. Kwa na wambia, unaweza kukuta bosi wenu na ukari wote ya pofisini kwenu. lakini anahagizwa savana na kafesti ya kapale CBI. Mapenzi haya jawai kuwa nadabu. Basi buwana, bade ya buwawa la waini kukamilika walikuwa na ogilea humo na mume wake uchu wanyani haoni kundule. Wakingo noka mbele wapenzo atazama ajima bibina magwana. Hizi ndo kufuru sasa. Mbona bro wehuna zambi? Hizo pombe tu na tudemtuwili tu ndo uende motoni. Falume Suleman alikuwa na waki miya saba na michipuku miya tatu na badu aliongea na mungu. Wenzako aliyoga pombe dadeki. Hapo ndo ujue bata zirianza zamani za kale. Hizi zabora uinjoy na marafiki zako ninja atupu. Unahonga laki, unaomba change. Wenzako alihonga bwa wala waini na unaweza kukuta hata motoni hawajaenda. Wakum binguni kama yule muizi msalabani alieketi usiku na jizazi binguni. Baada ya kuoga waini na kuzinika vya kutosha, binti aliamrisha wanaume Elf Tatu kukausha swimming pool, kwa kumwa waini yote huku binti ya kicheka, wanaume wanavubinuka kulamba waini chafu. Ashumu ni mshua wako, yuko kunye kundi la wakausha waini. Au basi ni wewe. Pamoje na mwembe zote, binti ya likuja kuachua kama maganda ya ndizi, vina muda basi, ukivi pata tumia, vikisha tafuta. Halafu King G alivu kuwafala, akilewa aliwapanda wanaomewenzaki mgongoni na kwanza kumuendesha kama ngamia. Aliekataa, aliliwakichua. Hapo, hata mimi angeni uwa ise. Sasa, anapanduaji kizembe na mnyo wine. Na mtuanga mbofu mbofu mbaka kufa, unanchizo ya niniwe. Basi guwana, wananchi walichoshua na huo uginga uyofanyo kwa kodi zao. Wakampinduwa. Uariyongozwa na mje shimoja anaitwa zilu utawala wa familia yao ukaiishi hapo awami ya pili ni dola yashang kuanza mwaka elfunji miyasabastina sita ampa kamu kufunji miyamoja ishiruni na bili kabla ya kristo dola hii ili anzisho na mwamba zilu kuyujamaa ndiyo mtu wa kuanza katika historia ya china kuyondoa madarakani isarekali ya kifalme. Haliwafungua macho wachina akumbe hakuna lisilwezekana chini hajua. Kwa miaka yote miatano wachina hawakuwamini kama chifu wanaweza kupinduliwa. Zilu ambaye baada ya kukua ufalme wa shang, halijita ufalme henga Tang. Yamali kwa mungu wana sana, walimuita Tang the Perfect. Wakati Tang the Perfect ya mingi madarakani, halikuta ukame mkali sana. Haka amrisha pesa itengenezwe kwa zahabu na kwa gawia familia maskini Zika gomboe watoto wao waliukua miuzwa Ili kupata chakula ilibili kuuza watoto Maskini wakapata watoto wao nchi kajashangwe Haliakikisha watu wake wanapata utulivu wakili ili wapate fusa kufikiri na kujenga nchi viwango Siku zote mtu asikuwa na utulivu wakili hawezi kufikiri vizuri Ni sawa na mwenye njatu Huyo hana gahoya yeye anahaja. Karigaki pendi chamiyaka kuminasaba ya utawala wake uwezo kufikirin chini china uliongeze kasaana. Na dunia kushodi ya vumbuzi kubakubwa. Walifumbwa mandi shakichina. Wanaelewa wauto. Walitenga nizakalenda ya siku miyata tunazse ni na miyazo kumiambiri ni siku thalafini kila muda. Walianza kufuga farasi. Walivumbua mikukoteni ilio vutu wa nangamia. Kipindi hiki ndipo hesabu tena zilifufuliwa baada ya kuwa zimepotea. Uvumbuzo wa hesabu ulienzia mizri kisha yudraki na ugiriki. Lakini baada ya dola hizo kuanguka hesabu nazo zilipotea zikaja kuibukia china. Ila hii dunia inamajini ya zisana. Zamani mtu hakujua na miaka mingapi wala anavitu vingapi kwa sababu hawakujua kwa hesabu. Kwa hiyo, hize sabu za moja mbili tatu netano na kuendelea ni akili ya mtu ilifanya kazi. Dola ya shang ilikuja kupata mtawala wa hozho tena. Halikuwa mlevi na mzinzi kupindukia. Halitua King Dishin, harafu halikuwa katili sana na fura yake ilikuwa kutesa watu. Dola yake ilipuvamiwa, askari wake walitupasi la achini ili aliwekichwa. Waha wanaita gichwa. Basibana, King kuwana askari waliosema siku zote wako nyuma yake wa omimuacha. Ilibidia jiwe tu kabla wajamfanya kitu kibaya. Alichoma kasirilake akateketia humo wakubwa nauni waoga kweli. Hila kusema ukweli hii nilipenda. King haliakoroga wakamuachia ayanywe. Ni kama ilivomtokea yule mfalmo ufaransa enzi za French Revolution, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hiv Kagugo utaelewa kilichu mtokea. Usikose, mwendelezo wasimulizi hii ya China. Mwandaaji ni Dennis Impagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Thank、you